Nu kommer vi här igen en äh, nedförsper- Jaha, vi är igång här. Ja, Rällningsberg här. 17 december har vi. 17 december har vi då. Och äh, vi är på väg upp mot Tins, här. 17 december har Rällningsberg. Ackumulatorhuset här och den här gamla ladan som var inne i och börnehuset här och rast. Raststugan, lite andra byggnader också. Och på väg upp till uh, Hinshytterväggen Hins då så ska vi vänster där sen. Det är den gamla raststugan som var här. Så kan jag tycker vi vill svänga höger känns så småningom till Bosse och Lisa också där. Nu kommer vi i en kraftig nedförsbacke här och det är gröna fält här som är stelfrusen gräs på. Och här är en byggnad som är med sten och sen är det tre ovanför. Så det är garanterat myggfritt idag då. Nu kommer vi här i en nedförsbacke och solen står väldigt lågt. Och eh, solen tränger fram lite grann så här faktiskt. Står väldigt lågt, solen kommer fram här över, över Hindshyttan faktiskt. Här var också höga torn och grejer också då. 17 december. Gunnar och diktafon. Så där. Nu är jag på väg upp mot Hinsytan, vägen då. Som sagt till här. Lite stel, stelfrusen kropp och grejer här då. Jag har ingen heller Hansen-tröja på mig, så det känns ju verkligen. Den här jackan och kamflarsjackan är bara lite lättfodrad här så att den tar... Den är lättfodrad då skyddar lite grann i alla fall. Men jag har ingen, ingen heller Hansen-tröja på mig idag så det känns ju verkligen. Vi kommer alltså i, i motvinden helt enkelt här. Kyrkolen fanns det hus också då, som är rivna. Vänster och höger sida, och de fanns där lite 80. Nu har vi inget autocomp och har lagt ner nu då, så vi har bara ett stålverk kvar här, era stil. Med cirka 140 anställda. Vi kommer upp strax nu på Hinshüttevägen här då. Vi har väl en skingrande moln här, så vi ska inte ha någon Vi kan se här faktiskt... De här gröna fälten är, det växte grönt gräs på dem men de är inte stelfruset. Månen skingras också. Och här är vi skylten och gubben Karl Gunnar Holm bor ju här i Rällingsberg I någon gammal tjänstebostad som väl tillhörde gruvdriften tidigare. Och vi kommer upp här nu på, vi ser också Älvsjöberget då. Det börjar Gunnar och röra på. Fläsket här upp till Hindsytan. Sist förra veckan så kunde jag inte komma så långt där faktiskt, det var väldigt halt där borta. Och det blåser verkligen motvind och inte någon sköna vind precis. Fälten är färdiga också för det år här. Det är motvind också nu då, så om man vänder mig mot Långsytan så blir det medvind där men... Hemåt blir i alla fall motvind på något vis. Recording 17 december här då. Vi ser det mäktiga Älvsjöberget här. Odingsfälten ligger helt öde nu. Till nästa år här, vi får gå lite försiktigt här. Vi har lite lätt motvind också. Det är isande kall måste jag säga. Och här är det som en stor jäkla julgran här med kottar i. Och så finns det här också ute på fälten här. Det går alltså i en fruktansvärd motvin här nu då. Faktiskt. Nu hörde jag inte postbilen här för jag är ju lurar med musik på högsta volym här. Ganska smutsig liten postbil som kom här. Bosse Lisa får ju hämta posten på ett annat ställe där, de kör ju inte hela vägen fram. Jag tänkte att jag skulle sänga höger idag på promleden och se hur det ser ut med underlaget där då. Tack vare den här musiken i mina kasslurar så kan jag inte höra när de passerar så här ut på sidan här. Det hörs helt enkelt ingenting. Men han inte pilla på pausknappen så snabbar jag inte faktiskt. Jag var inte så snabb den här gången. Jag kunde, inte, jag kunde inte spela in där på gruvbanan för det var en gubbe som var i vägen med massa hundar och grejer där så att... Men han försvann sen men jag kom igång med rekordingen här vid Rällingsberg i alla fall. Jag ska ta den här postbilen när den kommer och trycka på pausknappen så vi slipper höra den en gång till. Så att den inte kan, inte kan störa min inspelning heller då. Ingen mösa på huvudet heller. Jag har i alla fall lite grann heavy -hår som skyddar lite grann. Men jag får tänka på en liten tunn vintermassa sen och sen får lite värme på skallen. Åkerholmar ser man också och stelfruna vattenpölar här. Vi går på sidan här nu på Hinsylt i vägen i riktning mot Hinsyltan, hästgården. Jag tänkte vi skulle gå en liten bit med att och lisa sen också där. Vi har recording då. Vi ser Mobilmaster också norr om Långsötan. Det här är Gunnar Diktafon. Jag får min sjukpension på fredag också Jag var tvungen att handla här i måndags också lite grann med grejer Då var det hård motvind också. Här var det medvind men då var det tungt att bära. Internet fungerar, telefonboxen är alltid okej. Okay. Lamporna lyser som de ska. Man har problem med IP-adresser också, men det gäller inte mig. Allt fungerar som det ska för närvarande. Jag behöver inte byta någon telefonbox eller som jag skrev nu till Alltele. Vi har lite, lite svag motsigende också här nu. berget är väldigt mäktigt faktiskt. Jag har ingen kaps på mig heller, så håret åker omkring lite grann. Åt olika håll här, så blir man blandad av solen. Det ser inte så farligt ut här. Förra veckan fick jag ju vända också, jag kunde inte komma fram till Laggarbacken där. Faktiskt. Vi har elledningar också på sidorna här. Jag kommer trycka paus också när passbilen kommer snart tillbaka här. Åter Hindshyttan så jag kan trycka paus. Jag hittade en bra text också på historien om Hindshyttan. Mycket intressant att läsa. Så jag en bild också från 20-talet. Bland annat var det en vacker kvinna. Blond med vackert blond hår och vackra ögon. Stora tutter hade hon. Och så skrattade hon så sådär vackert. Det var på 20-talet alltså. Det finns en husgrund också ute på promleden som man kan se här. Att det har varit ett litet hus där. Man har rivit en del hus här uppe i Hinsjötten. Jag kommer att blockera den här postbilen snart när den kommer också så att den inte hörs. Jag hade inte med när den kom här, den kommer ju bakom ryggen, jag har ju lurar. Högsta volym, det hörs absolut ingenting. Jag hör inga bilar när de kommer med den här musiken va. Men det kommer ju på mikrofonen. Så att jag ska ta och trycka pausknappen så fort jag ser den här lilla smutsiga gula postbilen. Värre kommer det bli när man ska ut sen i vinter då. Vi kan väl se hästarna här då. Jag har aldrig sett att det är någon som har ridit på dem. Det står en sulk här uppe. Jag pratade med Jörn också på telefon. Jag har inte haft någon... Jag har inte haft någon telefon på länge. Och så sa han så här som förra gången. Hallå, sa han bara. Så du hörde inte här mig någon mer. Jag vet inte varför det bryts. Här är lite motvind också, men hem blir i alla fall medvind, men det är lite småkallt faktiskt. Jag har sagt till Dala också att ta bort, att ändra långsyttan posten, skylten där, ska ändras i centrum. Här uppe i Hinsytta ska man skylta till skolbuss, det kan inte vara någon vanlig hållplats här uppe. Så det finns en gammal busskurs som står och skrepar också. Man har förlängt bustavellen, men jag ska ju inte ner till Hedervorna någonting, jag har inga hål i tänderna. Jag har alltså inga hål i tänderna. Vi ser mobilmasten också, några långsuttan och det är ju en mycket lågt stående sol, jag har en del tårar i ögonen också. Postbilen går ju hinnsyt ner nere igen sen, så jag ska ta och trycka paus. Han är han åker mot laggabacken nu. Han har varit en bit på promleden, nu åker han mot laggabacken och kommer snart tillbaka, så ska vi trycka paus. Så vi får en pausläge där på mikrofonen så att han slipper komma in för andra gången, det räcker med att postbilen har stört min inspelning här en gång, för jag kan inte höra någonting, jag har ju musik på luren, höll den här, jag har inte de varmaste handskarna här, jag har lite skinhanskar. alltså men de är ju lättfodrade bara, jag har ju betydligt varmare handskar de värmer i alla fall lite grann man kan ta ta lite varmare vantar eller så, jag har mycket hitta i på tågen. Ja, bil att trycka. Ja, det ligger grussträngar ut på sidorna här, på kanterna här då, så att man kan gå här. Jag ska pilla på ljuden här då. Missar vi postbilen tyvärr då. Då åker den tillbaks mot långsötan här. Man kan gå på en gruvsträng också längs på kanten här faktiskt. Precis som det var mot backen här förut. Då åker passpilen ner mot långsötan här. Det var den som hördes i min mikrofon när den åkte norrut. Nu är vi på promleden här. vi är jag alltså på promleden nu? Här kan man komma upp till Riskebo ända där är ändå upp till Europavägen och ändå upp till Håfors, Engelsfors. Sista utposten i Hedemora kommun och upp till upp till, uh, faktiskt. har ja, vi en här men det är något stelfruset där. Ja det ligger grussträngar i alla fall ut på huvudkanten men de tog slut här. Vi ska försöka gå i alla fall en liten bit här i riktningen mot Bosse här. Solen står väldigt lågt här i sjuttona. Här kan man se här. Det har varit någon slags hus här. Någon lite mindre byggnad kan man se. det ligger en liten burk också. Men burken är ju död. Och gamla bondgården till höger också som verkar ha nedlagd också. Det har varit en lite mindre byggnad också här faktiskt. Det har varit en mindre byggnad här. Utan sten. Man kan se ingången där faktiskt. kan se alltså en mindre byggnad. Och, eh, på höger sida har vi en gammal bomgård som har varit här. Som verkar vara nedlagd där, det bor några folk där. Man kan inte se några djur och sånt, det är mindre lada där. De djuren har nog gått i den här hästhagen förut. Man kan tydligen gå rätt så bra här på sidan. Kanalen byggdes 1850-talet här fram till Rällingsbergsgruvan. Den går ju delvis ner till Rällingen också men den går ju under i marken där. Sen från gruvhålet kan man säga en bitar så är det en kanal också. Mot, mot. Man kan gå här på sidan faktiskt utav, det är promledande här faktiskt. Solen står väldigt lågt här. Så den kommer det inte fram riktigt här faktiskt, den står så lågt, i en skog emellan också. De tittar fram i alla fall lite grann. Det finns en vandringsled också här som man kan gå och sen fram till och förbi de här slussportarna. Det är alltså från 1850-talet då. Så man komma fram till husen här bak bakom baksidan genom skogen, jag var inne en bit i alla fall en i skogen där. Och det är slussportarna vi ville stå på 1850-talet. Men ja, man kan gå här faktiskt ganska så bra på sidan här nu. Det ser inte allt för halt ut. Och det är en gammal bondgård som har varit här på höger sida också då. Det fanns en badplats också här förut i Damsjön faktiskt. Nej, solen står så lågt här så den kommer inte fram riktigt här. Och... Det blåser inte så mycket heller här, för det här skyddas jag av skogen också. Det är inte något öppet fält. Träden skyddar ju från vinden nu. Vi går alltså en liten bit i alla fall på promleden nu riktigt mot Boselisa lisa som kommer från nacka. Syvo.se, sadelmakeri och uppfödning av katter. Ja, man kan tydligen gå här. Det ska inte vara så frostigt heller faktiskt. Och Det ryker också i skarsten faktiskt. Det är en ganska liten stuga att bo måste jag säga, den är inte stor. Jag har sett någon gammal tant där som har gått med någon påse. Den där stugan är inte stor kan jag säga, att bo i, där. en liten stuga att bo Men det ryker i skarsten i alla fall så är det är någon som bor där inne. Här kommer solen fram lite grann men vi kommer också till en hel del skugga här. Och här kan man komma ner här till dammsjön som jag gick en gång. För, ner till slussportarna. Kanalen byggdes då på 1850-talet för att förse gruvan. Med eldriften. Det fanns en badplats också här nere så det är väldigt gamla slösportar. där. Som reglerar flödet. Man hade alltså ett akkumulatorhus där. Det ser rätt så alltså bra ut att kunna gå här. Det ser inte så farligt ut. Nogalt. Direkt nogalt. Här kan man komma väldigt långt. Det finns skogsvägar åt olika håll. En del går ända fram på höger sida till 270. Rakt igenom. Jag var uppe på ända med en enorm uppförsbacke så vände jag. Det finns skogsvägar och sidorna också som tar slut men en högst upp där på Grevingsberget går åt risk på febodar och sen åt sidorna åt olika håll och sen går den ända upp till Europavägen Fortsätter man rakt fram där så kommer man till Engelsfors och sen Hofors där jag var i maj då 2012 Här finns en vandringsled här på vänster sida faktiskt det finns en vandringsled här på vänster sida. Och här kommer man ner till de här slösportarna helt enkelt. Då kommer man ner till slösportarna här som byggdes då på 1850-talet. Lisa där i Sybo, eller Svarvabo. Det var ett mindre bondgård också där. Det är sista utposten. Så efter Bosolisa då så finns det ingenting. Absolut ingenting. Det finns ingen som bor någonstans. Det är bara skogar och skogsvägar som Svea äger tror jag. Ända fram till Engelsfors kan man säga. Och sen tar ju hela slut där. Sen börjar ju jävla och, och så vidare faktiskt. Och Gästrikland och Exlen och alltihopa och Norrland. Så Så Lisa bor ganska ensligt också. De får ju ta sig. Sopgubbarna kommer ju fram där faktiskt. Sopgubbarna kommer ju fram där. Men brevbärarna får de ta sig lite närmare hitåt för att hämta. Vi ska se om det är att gå här också lite grann. Om det blir halt och jäkligt här faktiskt. Man får tjäna efter lite grann faktiskt, för det kan vara lite småhalt att gå så här på vintern. Jag tyckte det var is det här faktiskt, man. om man går lite försiktigt så här så kan man faktiskt gå här. Så Sådana här slössporterna är mycket gamla, måste jag säga. Det är alltså 1850-talet. Det ser nästan ut som is det här faktiskt, men det är väl inte riktigt det? Vad ska jag säga om det är det? ja Jo det är... Det finns i vissa små ställen här med lite is i faktiskt, man får gå väldigt försiktigt här. Och solen står väldigt lågt också. Solen står väldigt lågt här faktiskt. Det blir ganska mörkt också här, speciellt när man har solnarsögon på sig. Man får gå väldigt försiktigt helt enkelt här. Och här är det väldigt mörkt att gå. Bos och Lisa har jag alltså inga grannar precis bredvid sig, och sen efter dem så finns det absolut ingenting. Här har man gallat också i skogen här. Man har garrat i skogen här faktiskt. och eh, Jag bedömer att det är ganska så farligt halt att gå här. Helt enkelt. Så vi måste nog... Det skulle nog vara bättre att gå i skogen måste jag säga. Men vi går alltså tillbaks igen mot... Eh, det är små halt att gå här. Jag tror inte man kan komma till att lagga backen heller nämligen. Jag tror inte man kan komma till att lagga heller. Det finns lite is här på sidorna nämligen. Men om man går om man så här försiktigt så ska det inte vara någon större fara. Men tyvärr är det lite småhållt här måste jag säga. Det har ju varit regnigt veder då, så att då har ju då vattensamlingarna här har då frysit på helt enkelt. Det går el och telefonledningar ända bort till Bose och Lisa också. Och sen tar de slut. Här man dragit fram då timmerstockar här ute med kanten helt enkelt. I alla har varit det nere en gång och tittat på den här slussportarna. De är från 1850-talet här. Jo, det har ju regnat en hel del tidigare och det har ju alltså varit en del vattensamlingar här då. Och vattenpölar som har fryser på helt enkelt. Och jag tror inte man kan komma upp till lagabacken heller. Det beror ju på om man går väldigt försiktigt så här och sakta. Här luktar det timmer faktiskt. Man har ju varit inne i skogen här och gallrat. Och dragit ut timmerstocken här mot kanten här. Som man sen ska hämta upp. Vi går lite grann på sidan av kanten av vägen här. Och här blåser just ingenting men det kommer att blåsa lite mer sen. Så det, det här vatt, vatten, ja det har regnat förut då. Och så har det då blivit lite is, ishinner helt enkelt här, ishinna. på de här ä, våta vägbanorna kan man säga. Och Den gamla vatten är här nere också, den är alltså byggt på 1850-talet. Uh, 1850-talet är det byggt då. För driften här på Rällingsbergs gruva. Vi kan se också då mobilmaster helt enkelt. Som är norr om Långsuttan då. Solen står mycket lågt här och det är väl en blå himmel i princip. Och det är väldigt kallt och frostigt väder är det ju. Och det här blöta, våta har blivit lite farligt isigt också nu. Jag kan se om jag kan komma fram till lagabacken måste jag säga faktiskt, jag är inte säker på att jag klarar av det idag. Mm. <här>, här ser det lite bättre ut faktiskt men förra veckan såg det inte bra ut alls faktiskt Så såg lite farligt ut där. Och vi har alltså lite isfrostet här, i skogen ser det väldigt bra ut. Här blir vägen lite bättre igen. Ja, jag hittar en text om Hinsutan faktiskt, och där pratar vi om många hundratals år tillbaka i tiden. Och flera byggnader är rivna här uppe också. Längs punkt nu, och så bruks punkt SC. Det finns mycket bilder också. Man har rivit mycket hus här uppe. Befolkningen måste minska, vi hade sportaffär också. Möbelaffär. Och här härkläder alltså, varuhus och, ja, och kiosker. Anitas kiosk fanns det och... Ica-butiken byggdes då 92 Men inviddes väl den 94 faktiskt. Och stolen stå väldigt lågt här faktiskt. Och jag har inte Sverigkepsen på mig heller. Det blåser inte speciellt mycket. Det finns lite moln som skymmer solen också. Jag tror inte att den värmer speciellt mycket idag. Och det finns alltså vissa moment här utav lite farlig is också faktiskt. De verkar bo i den lilla stugan där uppe också i bondgården. Eller vart en bondgård tidigare? Det har varit en bondgård tidigare helt enkelt. Ja, tyvärr så är det lite småhalt här. Det är en mycket liten stuga de bor i där. Den är inte stor kan jag säga. Det är ganska liten stuga som de äldrar i skorsten i där. Och ladan är inte så stor heller men det har varit en mindre bondgård tidigare där. Här ser vägen rätt så bra ut här nu då. Men tyvärr har det varit en del regn och blött och så har det blivit lite i isigt. Man får ju gå väldigt försiktigt helt enkelt och känna efter. På höger sidan kommer resten av ett litet hus som har varit här med en stengrund. Och jag tror man kan se och berget också. Ja, som ligger norr om Långsötan helt enkelt. Jag skulle bedöma att det här huset som de bor i är alltså ett bra litet hus. Det är inte stort för att en bondgård. Och ladan är inte speciellt stor heller. Det är väl en över, övervåning också va? Jag har bara sett en gammal tant en gång som gick med en påse där mot Långsötan. Och solen står ju så lågt här så den kommer ju inte över, över topparna ens. Det är då går ju promleden i riktningen mot. Ladan är rätt liten också faktiskt, det är inte en speciellt stor lada. Och det här huset är ganska litet måste jag säga, det är inte speciellt stort. Det är väl en övervåning också tror jag finns att det är. Och ladan är ganska liten. Men är mindre bondgård har det varit en gång i tiden i alla fall och vi kommer att lämna promleden här. Och se om vi kan ta oss fram mot laggarbacken den här gången. Jag kan inte garantera det men då får vi väl vända faktiskt tillbaka igen för att det är lite farligt med is och grejer här också. Och på höger sida har vi resterna av ett litet hus som varit en gång i tiden också. Då. Och här är det stora, kraftiga granar. Ganska liten stuga har varit på höger sida. Man kan se resten av en stengrund. Folk bodde väldigt smått där och de hade en jäkla massa barn för. förr. Så man ska inte, de ska inte klaga de som kommer hit, för våra förfäder bodde mycket trångt. Och pisspotten hade de inne på natten också, men i alla fall så var det ju väldigt enkelt. De hade ju inte toalett och grejer, rinnande vatten och varmvatten hade de inte heller. Så det var ju mycket enkelt att och sova. Det var ju ut och dass som gällde. Och inte hade de någon internetuppkoppling heller. Och det var små stugor och det var mycket barn de hade också. för Många utav ungarna dog också utan sjukdomar på den tiden. Så det gällde att skaffa många barn för alla överlevde inte heller, helt enkelt. Jag får med att det var en skola också här uppe i Hinsrötan för många hundratals år sedan under en, under en period. Det var någon militär som drev den skolan med sin hustru. Så man kan räkna till cirka tolv stycken bondgårdar som har varit här på den här platsen. Och här ser man resterna av en stengrund, i mindre hus. Vi går lite försiktigt här och här kommer en grussträng på sidorna som man kan gå på här. Man får lite fäste men det kan vara ganska farligt här på vintern faktiskt när det har varit blött och regnat och så har det fryser på. Och värre kommer det bli. Men det farliga är när det har regnat då och fryser på vattenpölar och sånt då blir det is på det. Va? Då är det är nästa bättre att det kommer lite snötäck ovanför den isen. Ett snötäcke som är tillräckligt tjockt också så att man inte går ner under snön, ner till isen som ligger där nere. Ett något tjockare snötäcke som kommer ovanför isbildningen efter vattensamlingen. För snö, snön som är tillplattad, den är ju till hal. Lite lu, det är lurigt så här på vinter kan man säga. Och ses kunde jag inte komma fram till backen heller för det var så inne i Hälsike. In i Hälsike halt var det. Man kan ju gå på det här grusstängen som de har lagt ut faktiskt. Man har veranda också på huset där uppe. Jag har bara sett en gammal tant som bor där uppe. Och ladan är rätt liten också, så har jag har en mindre bondgård. Det jag ganska Bosse och Lisa har ju haft en mindre bondgård, alltså de e egna här längre tillbaks. Det här hette Ganska liten lada. Och den här ladan som är här uppe också är ganska liten som jag ser där. Det är stengrund för och tre. Ja, stort och stort. Ja det är väl hyfsat stort huset, de har ju veranda också. Och det är inte så här, inte enormt stort. Jag har bara sett en gammal tant där en gång i tiden. Vi ska nu svänga lite grann höger här och se om vi kan ta till till backen. Som sagt var regnet förut där och vattenpölar och grejer va? och så fryser det på. Då blir det så här farligt isigt helt enkelt. Då är det bättre nästan med lite snötäcke faktiskt. Ett tillräckligt tjockt snötäcke som kommer ovanför de här is. Issamlingen helt enkelt. Och här är det felskyltat då, det ska vara skyltat skolbuss som det var förut. Det finns en buss på morgonen och sen på eftermiddagen finns det en buss som kommer upp hit vid behov också. Här såg en tante en gång som gick rakt från gården över, över vattnet här, det rinner ju en kanal där. Det ska vara skyltat en skolbuss här uppe, det var förut. Tanten som bor i gården där kan gå över kanalen på någon liten bro där. Och solen står väldigt lågt där också. Här kan man följa en grussträng faktiskt. Vi ska se hur långt vi kan komma den här gången faktiskt. Vi kunde inte komma fram till Laggarbackens ses för det var så jäkla halt där. Det är väl Älvsjöberget också man ser på sida högt där uppe. Ja någon snö finns det inte. Den försvann ju i söndags då och smälter bort. Men det är bra kallt i alla fall det kan man säga och det är ännu kallare veder på gång delvis här, det går inte upp och ner det där. Kanalen byggdes då på 1850-talet. Och den här gruvsträngen funkar ju på, men jag vet inte hur det ser ut längre upp där. Det. det var förra veckan som inte kunde komma fram för det var ju verkligen... På asfalten var det alltså... Verkligen... Eh... Riktigt is du, på, på asfalten här som tar slut sen vi lagar Men just innan det tog slut så var det verkligen riktigt farligt äh, isigt där. Ja, vad har vi? Lampan lyser igen då och kanalen byggdes då på 1850-talet som sagt. va. Och den delas här också då. Spruta på det är bra här. Så att det fortsätter i riktning mot laggarbacken och svänger högerkurva här och här sprutar det på ett hälsike här. Vi kan ju se också då en jordkällare. Ni kanske hör hur det sprutar här. Det är bra tryck i röret här kan man säga. Kanalen delas så här, den är ju då från 1850-talet. För att få eldrift här till för att få eldrift då till gruvdriften helt enkelt i Rällingsberg. Och solen står mycket lågt. Frost i soptunna också. Jag har bara sett soppilen här uppe en enda gång måste jag säga. Och här är en massa björkved också, inför vintern faktiskt. Ja, var var vi någonstans då? Högerkurva här. Kämpoberg eh, som vi ser här då. Och lampan lyser igen här då, det är att vara snabb att trycka på ljuden, men i alla fall så är det ingen som badar i den här uh, swimmingpölen måste jag säga konstigt nog, det ser verkligen in inbjudan ut. Man kan gå upp en grussträng också här faktiskt, här, här, här ser ni han som är snabb att trycka på ljudknapparna, måste jag säga. Och vi går alltså på den här då på vänster sida. Och missförmastången den har ju då eh, torkat ur helt och hållet. Jag tror inte man kan gå på den här fälten heller, det kan ju vara lite konstigt här och halt och jäkligt va. Ja det är Kempoberget man ser där borta. Här la de med helt ny asfalt också förut, den var väldigt trasig. Och det är lite motvind också här faktiskt. Och där nere i Rällingsberg helt enkelt. Man kan ju se skön Rällinger också faktiskt nu när det inte är något lövtrén i vägen helt enkelt. Och Kempoberg ser vi också här det blåser nu motvind från helvetet här. Och blir det förhållt också då får jag faktiskt ta och eh, ta mig tillbaka till eh, Hinshyttan här. Vi har den 17 december. Man har dikat ur också på sidorna här. Vi har ju faktiskt gatubelysning också här. Jag var inte så långt ifrån äh, lagabacken sist där men det, det såg inte så bra ut kan jag säga men äh, jag vet inte hur det ser ut idag med, med, med, med det hala här. Det är nästan bra om det kommer lite, lite snö faktiskt. Ett snötäcke som äh, ett snötäcke som äh, ett snötäcke som läggs ovanför det här. Det här äh, äh, lite, lite isiga underlaget. Sen så var det någon tomtegubbe och Kermit the Frog kunde jag se också här. Jag mötte en liten pojke en gång här men jag tror knappast det bor mer än någon enstaka unge här uppe. Så behovet av skolbussen har nog inte, är nog inte så stort längre här. Vi kan ju se också då Kempoberget där. Var stora, De här fälten här var det svanar också. Det var någon tjej som fotade dem en gång i tiden här. Ja, det är som sagt så att det har regnat och sen missar vi hundskiten också på, på vänster sida här tyvärr. Den är ju stelfrusen här, den lilla högen här. För man plockar inte upp. Jag ser en tomtenisse som står där. Jag tror att vi har i fråga också längre bort. Det ska bli intressant att se hur vägen ser ut längre bort. Förra veckan var inte bra i alla fall här. Måste tänka på sin säkerhet också. Det kan bli en benspratt och grejer. Och här kan man då följa en grussträng som går på sidan av vägen. På lokalt vis. Jag vet inte hur den har hamnat här. Men Det ger ganska bra fäste under mina vinterstövlar som är lågskaften och köpt på Rea. Och här ser vi då tre stycken telefonledningar och två elledningar. Och på höger sida har vi en telefonledning också. Vattensamlingen här i diket har ju frysit till ordentligt. Och Älvsjöberget kan vi se också, till vänster längre bort till det också, det är naturreservat 2. två. Körmete frogg är väl någonstans längre bort också. Och sen bondgård på höger sida. Och Den är väl också som vanligt nedlagd. Och sen skogsvägarna på höger sida här kan man ju komma väldigt långt upp också. Jag såg att djupbäcken där kommer faktiskt från Seters kommun egentligen. Delvis, Och sen från ett annat håll, Och sen delar det sig i olika delar. Och rinner som småningom ner i, i dammsjön. Stora och ned i djup Jag såg en fin bild faktiskt på den. Den är bra bred, går i skogen, Den är grevda. Det är människor som har grävt de här kanalerna också. Inte... Vatten kan inte rinna av sig själv kilometervis genom skogarna, utan det är människor som har grävt de här kanalerna en gång i, tid, i forntiden helt enkelt. Vi fortsätter på den här grussträngen nu på vänster sida och passerar några frostiga soptunnor. Och vi ska se hur det ser ut här längre fram efter, efter asfalten helt enkelt. När vi övergår till en ren grusväg. Vi slipper i grillröken också från en klotgrill idag tyvärr. Och jag tyckte det var en tomte som stirrade på mig men det kanske inte var så nej. Här blir alltså vänsterkurva och nedförsbacke och asfalten kommer också ta slut här. Och sist var det inte bra här kan jag säga. Det ser lite bättre ut i alla fall just här. Vi ska se hur det ser ut längre fram. Och här kommer då asfalten ta slut och det övergår till ren grusväg helt enkelt. Och Den här lilla grussträngen kan man säga på sidan här, den håller på att ta slut snart. I vänsterkurvan och vi har inga hästar ute på bete heller nu. Vi har en traktor från 1800-talet här som håller på att rosta sönder också. Jag går på grussträngen i vänsterkurvan backe kraftigt och här var det farlig is förra gången jag gick. Vi har bondgård på höger sida också. Ett gammalt badkar ute för vedring. <laughs> och det var länge sedan jag hoppade ner i ett gammalt rostigt badkar. Och den några har flera de här gäststugor också. Solen står väldigt lågt här och lyser över hästtagarna. Här kan det bli lite isigt här som jag ser nu. Men vi ska försöka gå vidare här och se hur det ser ut. Annars alltså får vi vända tillbaka igen. Beroende på hur halt det verkar vara här. Det blir nog bättre sen när det blir lite ren snö, snötäcke att gå på. Ett tjockt snötäcke är ju inte halt va. Men efter vattensamlingar och sådant så blir det ju ganska isigt helt enkelt. Så att. Äh, här har vi alltså lite grann isigt här jag ska se var rådjur också ute på fältet igång här, faktiskt för länge sedan. Ja, de som bor i de här stugorna har väl inte någon större internetuppkoppling än, vad kan det vara, ADSL. Mobilt bredband finns ju också då. Mobilt bredband finns ju faktiskt. Mobilt bredband finns ju. Ja det är, SL, det, är det som gäller och så är det mobilt bredband. Men det kan inte vara såna här enorma hastigheter men hyfsad hastighet blir det väl i alla fall. Telia har ju trimmat upp sina stationer också nu så man kan ju få lite grann hyfsad fart. Här rinner också vatten som jag tror kommer från dammsjön. Vi går alltså lite grann på sidan om grusvägen här och här har ju då Sveaskog gjort. Ett karlhygge kan man väl i princip säga också, det är nästan <coughs> rent på träd här. Man har ju spart några träd, så man har ju gallrat kan man säga, har man gjort. Och jag har ju mina lågskaftade vinterstävlar på mig också här faktiskt. Som möter vi någon gubbe i nedförsbacken, kurva blir det. Och det ser lite isigt ut. På vägen. Och solen står som sagt var väldigt lågt här. Ja, sist mötte jag ju då två brudar som var verkligen fina. Det var en liten blondin där som var. Verkligen snygg. Och kanske var 1,60. Hon vred på huvudet ungefär en halv sekund där och kollade på mig och sen försvann huvudet. Och den gubben hade bara gymnastikskor på sig faktiskt. Jag kan inte fatta hur folk kan gå när jag när jag håller på att ramla om kull. Den här gången ska vi se om vi kan komma framåt till Agrabacken och sen vidare. Jag tycker det ser ut som lite isigt här måste jag säga faktiskt, men man får gå man får gå med livet som insats faktiskt. Jag har inte lust att halka om kull. Jag mötte en gubbe här. Och de där tjejerna vet jag inte om de gick på förra gången för jag kunde inte gå på här vid Laggarbacken helt enkelt, det var väldigt Var det så farligt ut Men den här gången så ska vi se om vi kan gå på här, det är väl lite grann Det har varit våta vägbanor och sen har det frysit på va så att det finns ju Lite is här det är inte så farligt, det är lite Isigt Vi får försöka gå på lite försiktigt och känna efter hur, hur det är här faktiskt. Man kan inte bara vända sig här varenda gång, man måste känna efter lite grann. Vi tar en bit i taget här får vi se då. Det var två snygga brudar som kom igång här då, förra, förra veckan var det. En lång och stor och kraftig äh, Mörk tjej med stor rumpa. Och så en liten vacker liten blond dam med ett mycket vackert hår. Ett imponerande hårsvall faktiskt och tämligen kort växt var hon också. Den här gången så ska vi då försöka ta oss fram till laggarbacken här då. då ska vi se. Nu ska vi se vänsterkurva och högerkurva. Och här i diket så är det då <skratt> vattensamlingen har ju då frysit i is. <skratt> och man har då gallrat det här stora området här. Det finns en bomgård här nu på höger sida som man får. <skratt> och solen lyser rakt i trynet på mig också, jag har ju inte någon keps på mig här. Jag får som en stor strålkastare här, rakt ut trydigt faktiskt, Så det var här jag vände sist och här ser det ganska så vitt ut. Men den här gången så ska vi i alla fall till att börja med att försöka ta oss fram till laggarbacken faktiskt, man kan inte bara ge upp hela tiden. Jag ska inte leta till eller någonting heller, jag har inga hål i tänderna och tandstenen som jag hade var inte så mycket men det togs bort av lilla Åsa. Nej inte Flås, Åsa. Jag ska den i maj också för kontroll bara och se om det finns någon tandsten så tar vi bort det men det är ganska dyrt det här, jag får ju avbetala nu. Liksom till Närodöföreningen. Och, och här kommer vi, ska vi se om vi kan ta oss fram nu till att börja med. Ta oss fram här till Lagabacken. Jag tror att det kan vara lite isigt här nämligen. Och det är det också. Här finns det alltså lite grann is på, på vägytan också. Men då har jag i alla fall de bästa stövlarna på Men Jag tror här att om man ska gå nu lite sakta här så ska man nog kunna fixa det här. Gubben jag mötte hade ju bara gymnastikskor på sig. Om man går fort vet du, då kan man halka till och slira och det här, men om man går sakta Och känner efter så här, man får ju gå på säkerhet Jag kan inte gå så fort heller, jag har ju stela Stel kropp här Och jag behöver verkligen få den här motionen att komma runt så här, det får för bli ett antal kilometer nu Så här är det alltså lite grann Isigt också på vägytan som man kan se, vi ser bondgården där uppe som man får. Ja. Det hade jag ju pilat på något. Vi ska se här, vi kan ta oss. Det är lite sådär isfrostigt här på vägen. Vi får gå väldigt försiktigt här. Helst man går lite grann på kanten också där man får lite mer fäste, för vägytan är lite farlig. Och här har vi en stor byggnad också med skorsten i flera våningar och sen är det byggnaden och la och la, lada där. Här brukar man se får så att jag tror att fåren är inne i ladan. Här kan man gå lite grann på kanten också här. Här kommer komma på sidan här nu då. Man kan gå... Just på kanten är det lite isigt här delvis kommer kraftledningarna fram här också, över fälten faktiskt. Så att det ska gå. Så vi kommer fram här till vägen här, ser en liten stuga här som kanske är på 5 kvadratmeter. Och en märklig byggnad också. Här har vi också el. elledningarna kommer fram här genom skogen här. Efter den lilla laggabacken så sänker vi vänster. Vi ska inte upp för den där långa och gå ut med lilla och stora älskön och alltihopa. här, för det orkar jag inte med helt enkelt. Och det är bra i sitt och frasigt idag. Det är tävriga myggfritt kan man säga. Jag ser är en liten byggnad också som gjorde några timmar. och framför korpen har ju sin brevlåda också här uppe. Jag tittar på lampan också för rekordingen, för då lyser den en liten lampa där. Ibland så råkar jag pilla på något så det blir paus. Och här sänger en liten svensk flagga och Dalernas landskapsvapen också då, som är två korslagda pilar. Och vi är uppe här nu på den lilla lagavacken och ska svänga vänster här då. Den här nedlagda som har till sal här uppe också. Jag tror att det är någon som har köpt den. Där är stora lader och massa byggnader. Lilla lagarbacken har vi då. Och så ska vi sänga vänster här. Och där får den är nog inne i någon lada där. Ska vi sänga vänster här nu då. Ja, det är väl ADSL som folk har och sen har de mobilt bredband också numera. Men de har hyfsat fart. Men det kan inte bli hundra och kan det väl aldrig bli här på landsbygden. Och skylten säger att det här är lagabacken Och då har vi korpen har en egen brevlåda också. Och så kommer vi att svänga vänster här. Vi kommer att svänga vänster här också nu då. Och då är det ett fult kalhygge det står väldigt lågt här. Nu är vi på då riktigt mot långsötan. Så nu gäller det att vara lite försiktig här. Här står ett antal brevlådor också. Och det fula kalhygget som man gjorde förut kan man se också här. Så nu haltar vi på lite grann. Det ser inte så där jäkla farligt ut men man får nog vara lite försiktig när man går här. Och så går elledningen här fram till stugan här. Och så har vi en gatorbelysningsskylt också här då. Faberkorpen har en egen brevlåda och ja. bomgården är ju såld. Det var nog nummer ner till Borås eller vad det var. Vart är en där uppe. Solen står väldigt lågt här också så den kommer att försvinna bakom skogen så småningom. det kommer bli väldigt mörkt här. Biodlingen får ju vi vila också, jag vet inte vad vara är just nu faktiskt, de är över kanske inomhus. Det hade vi också lite märskt också massa biodlingar lite överallt, så här trelådor. Så där uppe har det en bongård faktiskt. Uppe på höjden där en gång i tiden. Den var vara nedlagd men den var till salu förut. Man kan se flera byggnader också faktiskt. Och lader och grejer. Kamp på Kampovägen då riktigt mot Långsötan och solen står är lågt här. Den kommer hamna under tredjan sen. Förut var det surrande bin här faktiskt, men de surrar nog inte i den här kylan. Just nu har jag faktiskt solen precis right in my, straight in my face. Men den kommer försvinna sen under topparna här. Så kommer det bli mer, betydligt mer mörkare. Vägen ser väl höfsad ut här, det finns vissa Vattensamlingar här som är lite isbelagda också faktiskt. Vi får vara lite försiktiga här. Det här har alltså varit lite vattensamlingar som man fryser på. Man kan gå lite grann på kanten här eller på sidan förbi de här vattenpölarna som har varit. Och det här är då kempovägen som är ganska frostig. Det var en vinter här som jag var tvungen att gå in i skogen för här var det rena isbanan helt enkelt. Det var ju helt enkelt ren is här. Och här luktar det timmer kan man säga, inför vintern här. Här är stört upplag med timmerstockar för hela vintern. Och nu ska vi komma ner här för nedförsbacken och sänga vänster också då. Kan på vägen bara följa den i riktningen mot långsötan och jag tror jag får gå lite grann på kanten här faktiskt för det ser lite Isigt ut här för att komma ner här. Vad ska jag säga. Det verkar vara ren, ren is här. Och inte kan man gå i mitten heller. Man måste hålla sig på sidorna. Så nu gäller det att vara lite försiktig här om vi ska överleva den här vintern. Vi har inte lust att ramla om kull. För jag är ju så jäkla ont. Det är lite is här faktiskt på vägytan. Det är ju tyvärr så att bil, bilarna slipar upp den här vägytan med sina hjul också. Men här kan man gå alltså helt enkelt, lite grann på kanten här. Och där försvann Farbo också bakom skogen där. Gjorde han. Och där är telefonledningen som går. Ja, det är el, elledningen där faktiskt. Vi lämnar då backen helt enkelt här. Vi kommer lämna nu backen här. Vi kommer lämna backen här nu då. Vi kommer lämna nu. Vi lämnar nu och går på kanten och sidan av vägen som kan vara lite småhald här. Vi får vara lite försiktiga när vi går här nu. Framförallt får vi hålla oss så långt ut på kanterna här. För att slippa gå i vägytan här för det här är det ganska halt. Och även för bilarna så är det kanske bara halt också faktiskt. Det är väldigt blankt här. Men om man går på kanten här så ser det rätt bra ut. Om man går på kanten så ser det faktiskt rätt bra ut här. Det gäller att hålla sig så långt ut på kanten som möjligt nu. För det är tyvärr väldigt blankt här och isigt på själva Kempovägen. Men man går precis på kanten, så långt ut på sidorna som det är möj möjligt här nu. Då ska man nog kunna ta sig ner till utan till ut med kanten. Den här blänken är rätt så bra måste jag säga. Vägen är väldigt hal och farlig här. Jag skulle inte vilja rekommendera sommardäck. På den här kämpovägen idag. Utan den är väldigt hal helt enkelt och blänker rätt så bra. Så nu gäller det att hålla sig så absolut. På sidan som det någonsin är möjligt här för jag kan inte gå på själva kämpovägen helt enkelt här. Vi har ju medvind också då. Men det farliga är nu att. Jag kan halka till här, så nu gäller det att hålla sig på kanten här. Där är det som grus och vanliga stenar. Det blanka är ute på själva vägytan så jag måste, jag måste hålla mig absolut på kanten. Okej, jag går på kanten som jag gör nu så kan man ta sig fram här. Och den här vägytan är som sagt väldigt farlig. Det blänker här det är ren is här nu. Så det gäller att hålla sig absolut nu på kanterna här då. Och där kan det vara lite buskad i vägen också. Men det verkar funka hyfsat i alla fall att ta sig fram på kanten här. Ja, där ser vi där borta. Då. Så att om vi kan hålla oss på kanterna nu. Och ta oss lite buskar och grejer här så ska det kunna gå bra det här. Vägytan är alltså ren is här kan jag säga. Och det gäller också att de som kör här nu verkligen har <kör> vinterdäcken på sig. Man kan ju gå den här skoterleden sedan ner mot vattenverket också en bit och sen upp på vägen igen. Så nu är det kanten som gäller här. Vi går alltså ut med kanten här nu då. Och så får man ta sig förbi buskar och grejer här för att Här finns ett litet fäste på sidan just på kanten. Sen ska man ju som gående hålla sig på sidan också. Så nu går vi precis på kanten. Det är lite knöligt här och sådär men det är kanten som gäller just nu faktiskt. Så långt ut på sidan som möjligt. Jag är tvungen att gå precis på gränsen till själva vägytan också här för att det är verkligen farligt här. Så måste koncentrera mig här på att inte komma ut på vägytan någonting för där är det farligt halt. Och det är just på vägen och vägytan som det är så här farligt halt. Det är helt enkelt så att det är bilar som polerar upp den här farliga isytan efter vattensamlingar. Och då blir det så här blankt och farligt. Jag har i alla fall de bästa vinterstövlarna på mig här som jag köpte på Rea. Jag köpte mycket på Rea för några år sedan. Både till Märsta och när jag bodde i Säter också. Det är därför jag har två mikrovåxugnar, för jag köpte en mikrovåxugn till Säter också. Här är det verkligen farligt kan jag säga. Och det är kanten som gäller här. Här är det helt enkelt verkligen farligt. Och Bilarna som kör här måste också köra väldigt försiktigt faktiskt med vinterdäcken på. Jag hade en bil en gång med, med sommardäck faktiskt. Jag kommer inte upp på Främlingsvägen där. Jag var tvungen att sanda. I en sandlåda. Och så gick avgasröret sönder också. Jag hälsade på en tjej där som bodde i på den tiden. Anne Uldin, min första flickvän. Hon hade fått en liten unge då. Jag körde om en taxibil av fick satan, så det let när jag körde, jag hade ingen ljuddämpare nämligen. En Volvo 144, trimmal av en turk. Jag håller mig så mycket som möjligt på kanterna här då. Och sen ska jag försöka komma ner på den här skoterleden också som går ner mot vattenverket. I skogen finns det naturligtvis ingen, ingenting som är farligt. Utan det är själva vägen som är farlig och, och blankpolerad. Man kan se spår efter bilar också. Och det är så, det är bilarna som det är bilarna helt enkelt som polerar upp den här den här ytan helt enkelt efter efter vattensamlingar och grejer. I värsta fall får jag helt enkelt ta mig in i skogen och gå. Jag måste hålla mig absolut till kanten som möjligt. Och sen ska jag gå ner på skoterleden också här faktiskt. Vi ska se. Här är det besvärligt här. Det är kanten som gäller. Så långt ut på kanten som möjligt då, Så kommer högerkurva. Och här är en bra kant att gå på nu. Inga buskar i vägen och jag är ganska långt avstånd nu från vägytan som är farlig här och hal i högerkurvan. Och Den blänker verkligen, verkligen farligt. Själva vägen är farlig idag men inte skogen alltså det är inget halt här. Det finns en bra kant att gå på också faktiskt. Och här är en vattensamling också här. Kanten går väldigt bra att gå på. Vi ska gå ner på skoterleden också sen så vi slipper en del av vägen. Och sen ska vi komma upp igen sen på ett annat ställe. Så att 17 december, här är en bra kant att gå på, högerkurva lite uppförsbacke. Vägen är mycket hal och blankigare och isig. Så ska man inte gå på vägen heller, man ska hålla sig verkligen på kanten. Speciellt idag när vägen är väldigt farlig hal. Det här är precis vad jag behöver också, röra lite grann på den stelfrusna kroppen. Och här kommer nu... Här kommer nu skoteleden också då. Här kommer skoteleden. Vägen är farlig. Men inte själva skogen alltså. Utan det är vägen som är farlig helt enkelt. Vägen är farlig. Men inte skogen. Det finns en övre skoteled också som jag tänkte följa idag. Där är den nedre. Men man kan gå på den övre skotleden också. Nu slipper vi den farligt isiga vägen här på vägen idag. Och hålla sig till kanterna. Men vi kommer upp på den vägen senare. Här finns en övre. Här finns en övre, övre sko, då, helt enkelt. En övre skoterled. Det finns en övre skoteled som vi går på här. Kommer man ner sen där mot vattenverket? Där. Ja, vi har bara ett stålverk kvar då, era stil. De sökte nytt miljötillstånd också, det gamla var tydligen från 1975. Och 1970 hade vi 1000 anställda på stålverket som sedan delades upp i verksamheterna och nu har vi bara 140 anställda ungefär på era stil så man tillverkar fortfarande stål i långsytta men det är inte så mycket som förr. Här kan man gå här då på en liten stig. Och solen är mycket låg idag så den tränger inte fram på Kallt är det i alla fall när Gunnar Andersson är ute här i långsötan och det sjutton Min blåsa ska vi inte tala om. Det är ett otroligt pissande och även på natten är det. det trycker på ordentligt. Det pressar och trycker. Och får man inte pissa så blir man ju fullkomligt vansig. Fullkomligt vansig. Man blir ju togi. Ja, det här är den övre skoteleden. Sen finns det en där nere också. Men här slipper jag ju den farliga vägytan och det här är ju inte något halt alltså i skogen. Det finns ingen is eller någonting här. Ingen snö, inte något halt eller någonting. Den nya programtiteln då är Långsötan och husbesoken eh, Historia. Det finns mycket att prata om järnvägen. Jag kan en del. Jag har ju boken. Jag fick av min pappa där. Redan på 80-talet kanske jag fick en bok om BLJ som jag har tittat i mycket. Och Sen skulle jag flytta här till bo här också. Det var mycket märkligt. Den boken om BLJ har man tittat i mycket. Det finns en film också här som man kan köpa av Brukshistoriska föreningen här i Långsötan. Om jag får lite pengar någon gång så kan, kan jag nog köpa den filmen faktiskt för den är ganska unik. Det är ner 2 timmar och 40 minuter lång. Här följer man bara stigen helt enkelt. Här finns ingen slö, ingen is. Det är inte halt eller någonting helt enkelt. vägen är blank, isig och mycket farlig. Och väldigt hal. Helt enkelt. Här ska vi inte snubba på en trestock som ligger här. Sen kommer det bli ännu värre med snö och is i helvete men det är bättre med ett faktiskt. Här följer vi den här lilla stigen, eller en skoterled egentligen. Men det är ingen vd för snöskoter just nu kanske. Nu slipper vi den farliga vägen. Men vi kommer upp på den senare. Det går bra för SD också, de går bara uppåt och blir får högre och högre i siffrorna så alltså de går inte neråt precis som de andra partierna. Jag skrev till Annie Lööf också att hon vara mycket tacksam om hon klarar 4% spärren. Jag har vintersstävlat på med lågskaft eller köpt på Rea med raggsocker i här. Bara följa den här stigen helt enkelt här. Den här gången kom vi alltså runt, vilket vi inte gjorde förra gången. Det blir ett antal kilometer i alla fall det här. Umbros varma träningsbyxor som min moster köpte till hennes pappa. Men tyvärr, han dog ju sen på sjukhuset, han levde inte så länge men de här är otroligt varma. Och här rinner det också... Här rinner det vatten här genom skogen. Det har inte jag sett förut. Det rinner ner här borta faktiskt. Så här rinner det vatten genom skogen här då. Och det är människor som har grävt de här dikerna för det kan ju inte gräva sig själv. Ett dike kan ju inte gräva sig själv utan det är människor som har grävt en gång i tiden. <kör> Kilometervis genom skogen så rinner det vatten här. Och där nere går den nedre. Den där nedre leden går där nedanför också. Faktiskt. Gör den. Och här rinner alltså vatten då. Och det är människor som har grävt de här kanalerna också faktiskt. Och här står en soffa också då. Här kan man ta sig en tupplur i en soffa. En övergiven soffa står och skräpar här faktiskt Så här rinner då vattnet. Här rinner vattnet helt enkelt här i en grävd kanal. Och det är människor som har grävt de här kanalerna också faktiskt. Det är människor som har grävt de här kanalerna en gång i tiden faktiskt. Här blåser det inte speciellt mycket, solen står väldigt lågt här den 17 december. Och här går en kanal som människor har grävt. Det är kilometervis så alltså. det kan nog vara miltals också faktiskt genom skogarna. Vi kommer bli tvungna att tömma blåsan också här nu. Nu får jag nog försöka pilla grann på en pausknapp. Nu får ni inte ni höra när det skvalar. Här kommer vattnet ner här. Rinner ner sedan i sjön Röling helt enkelt. Vi har ett vattenverk här också då. Där vi tar upp vattnet. För här kom en också en gång i tiden faktiskt när jag gick här. Och så gick det ner då. Det var massa hallonbuskar också här, men det blev inga hallon. Det blev inga hallon alls som torkade ur. Det blev så här en supervärme helt enkelt med 30 grader då torkade de ur då. De var på gång de här hallongen helt enkelt. Det var så hallon som var på väg att komma fram, men tyvärr så blev det inga hallon. Och jag kan se att det är is också på Sjölvrällingen där. Jag ska faktiskt lätta på blåsan här uppe, lite högre upp nu, innan jag fortsätter nerför. Och Sjölvrällingen har faktiskt is på sig, kan jag se. Och eh, nu måste vi tömma blåsan också här då, faktiskt. Så så hänger vi utan. Och det är nog vägen som går där borta, ja. Så, nu tömmer vi. Rimar eh, glasögonen igen också. Och jag har ju inte gått så mycket på den här övre, vi har bara gått på den nedre nästan. Va? En gång har vi gått på. Den här övre, övre, skoterleden, helt enkelt. Jo. Vi har mest gått på den undre skoterleden, helt enkelt. Och nu är vi på en övre här och tömt låsan, eller håller på. I marian här Det är svårt att se någonting. På den övre vägen. Eller vi är på en övre Leder men inga skoteleder just nu. Där tömde vi precis blås an Här kan jag säga att Sjön Rällingen är väldigt isbelagd. Och vi kommer att komma upp på vägen igen här, på vägen här då. Vi har rekordingen. blir ganska blött i brallen kan jag säga. Det kommer väl en del kiss tydligen in i, men det kan jag inte hjälpa. Det mesta kommer utanför i alla fall. Och här rinner alltså kanalen nerför och ner i och Vi kan se att sjögrälningen är, är isbelagd helt enkelt. Här rinner det vatten också från skogen. Sen får vi hålla oss på kanten också sen. Sjögrälningen är alltså isbelagd helt enkelt. Själv är alltså isbelagd. Och eh, den är alltså isbelagd har jag sagt nu för tre gånger och det finns ingen kamera där. Vi kommer komma ner här och sen upp på vägen igen. Ja den var alltså isbelagd och solen står fortfarande lågt faktiskt. Och så ska vi se hur vägen är nu. Vi håller oss, på, håller oss på kanten och man var en också en gång i tiden här, vi kan se en till Fjärrvärmeverket. Vi kan alltså se skarstenen till Fjärrvärmeverket och sen är det isbelagt också på Sjön Räll och Så kan vi komma på, jag på vägen, det var en också en gång i tiden här. Och sen eh, rinner vattnet under vägen helt enkelt här. Eh, här går också och e också här ja. Sen kommer vi att svänga vänster. Jag låg en båndgård i tiden här och här sprutar det rätt bra. Det kan inte jag höra med min musik då men det kan ni höra när det kommer in i min mikrofon. Eh. Och så ska jag på kamp på vägen igen. Just nu är jag bland i Body Light. Det var en låt med Man For The Man's Earth Band. Jaja, jag har en trebänk som jag inte sitter sitta på. Det är lite hårt för mina gamla hemorrhoider. Men i alla fall så var det en bondgård en gång i tiden här som man kan se på en bild. Som är tagen från hopptornet då i riktningen uppåt hit. Så någonstans har lagt en bongord här faktiskt. Och nu är vi så alldeles strax här på väg tillbaka till kamp vägen. Och här ser vi också en myrstax som är ganska stel för Ja. Och Kampo var en liten by förr i tiden också, det var länge sedan. Och myrstacken där är ganska stel stelfrusen också faktiskt. Vi får hålla oss på kanterna här nu igen som vanligt för att kunna överleva det här. Och sjön är isbelagd helt enkelt också och det är, sjö, det är små öar också där ute där. Fiskmåsen brukar hålla till sen på. Vårkanter när de dyker upp. Och nu gäller det att hålla sig till den allra yttersta kanten här. Faktiskt. Den allra yttersta kanten. Och vi ser höga berg långt bort också. Här har det legat en bomgård en gång i tiden då. Men det var länge sedan det. Kempo var en by och den finns kvar i en stuga som ligger här vid Sjärvrällingen nu. Som kallas för Kempo. Man kan se någon stengrund och någon jordkällare där borta. <kör> och göbarna stängslat in också med är låst vägbom också faktiskt där. Vad det ska vara för nytta med det vet jag inte riktigt. Här kan man i alla fall följa vägen väldigt bra. Här kan man följa vägen väldigt bra faktiskt. Just på kanten. Här går det bra att följa kärnpåvägen på kanten här och det är det som gäller bara. Man ska kunna överleva det här utan att det ska bli en sån här bensprattel. Det är en högerkurva här. Högerkurva är det här. Och här står det två soptunnor, det var ingen brevlåda här. Det är rent fritidshus det här. Och sen äh, det är en tvär högerkurva i alla fall här och sen kommer också en nedförsbacke här. Det börjar bli lite småstelt i olika kroppsdelar här. Och så vänder vi oss om oss i berg där skogsbolaget har varit. Långt där bort ligger Grevlingsberget också, eller Grevings, Grevlingsberget heter det, mobilmast. I riktning mot Riskebo Och Hofors. Så vintern är farlig här. Här har man ingen brevlåd, det är bara so två soptunnor. Så man kan inte veta vad gubben heter. Det är fodervallar också här då och två frostiga soptunnor. Som sagt för vad gubben heter kan man inte veta, det finns ingen brevlåda. Vi fortsätter ut med kanten här då för det är det som gäller här. Solen står mycket lågt här och det är svårt att bedöma om den värmer någonting, det är inte mycket i så fall. Ja, li lite grann känner jag att den värmer. Samma sol värmer upp hela jorden alltså i olika tidsrytmer va? Eller tidszoner. Det kan vara 40-50 grader varmt i ena änden av jordklotet och sen är det så här kallt här uppe. Och ändå är det samma sol. Jag tycker det är konstigt faktiskt. Men det beror på vilken breddgrad bred man bor på. Och här får vi snubbla fram faktiskt, det är rena is. Bildningen här, kan man hålla sig på kanten får man vara tacksam. Jag har inte några keps på mig heller men solen är lite större nu måste jag säga. ja, kanten är som gäller. Och jag är nog tvungen att gå faktiskt på fel sida av vägen här, om jag ska kunna överleva det här då. Det finns en liten traktorväg in uppe i skogen där också då till. Jag blir bländad av solen här och sen måste jag hålla mig på kanten. Jag kommer nu att korsa vägen. För att kunna komma över till, till andra sidan helt enkelt. Jag kommer att korsa vägen strax här. För att komma över på rätt sida. Jag måste hålla mig på kanterna nämligen här. Det är nämligen ganska så halt. Just nu är jag på fel sida om vägen faktiskt. Och där var väl den nötskrika som passerade helt enkelt. Och nu över på sidan sida på vägen. Här är det en kraftig nedförsbacke. Solen har försvunnit här nu så det blev väldigt mörkt helt enkelt. Nu är det en kraftig nedförsbacke här då, och högerkurva. kurva. Och sen kommer en vänsterkurva som är väldigt tvär och där blir det lite uppförsbackig också då. här kommer vatten att rinna också nu. Och det är också väldigt konstigt, det kan ju vara jäkla kallt på vintern och ändå så rinner det här jäkla vattnet likförbannat, det borde ju vara... Det här vattnet som rinner inom skogarna borde ju inte rinna egentligen, det borde ju vara... Ja det är stelfruset va. Vattnet borde ju vara stelfruset, det borde ju inte kunna rinna på det här viset. Jag kan inte förstå hur vatten kan, inte att det inte fryser till is. Det gick väldigt kallt så måste jag säga. Det här blev det väldigt mörkt här. När Dala Gunnar kom här. Jag har ju solglasögon på mig också. Där uppe var det ljust här, men här är det mycket mörkt. Och här genom röret här så sprutar det vatten av Helsike här. Även fast det är kallt väder va. Och här kommer då den här vänsterkurvan som är väldigt tvär helt enkelt. En väldigt tvär vänsterkurva. Och samtidigt så blir det då den här uppförsbacken som jag sa. Och här är det kallt verkligen. Solen värmde väl kanske lite grann i alla fall, men det är ruskigt kallt här. Det blåser ingenting, men det är naturligtvis väldigt isfrostigt. Här är en liten här också i en tvär kurva då. Här håller jag mig till ytterkanten. Ja, det blåser väl ingenting men det är ju inte något värme precis, det är ju kallt. Det känns ju som det vore 20 grader kallt faktiskt men det är det inte. Och här har man gallrat också en gång i tiden. Det såg lite rörigt ut då men det blev rätt så bra. Ja, det är vägen som är farlig men inte skogen är farligt, är alltså isigt. Och skärmrällingen är då isbelagd helt enkelt. Skärmrällingen är isbelagd. Men det är säkert en ganska tunn is också, den är inte lämplig för att gå på. Så det är nog inte något tjock is. Ja, allt fungerar normalt nu igen ja, med telefonboxen och sånt. Jag vet inte varför Jolienberg sa hallå, och sen försvann han bara. Gnällgubbe. Han gnäller ju på allt. Och de har ju inte ens lagat hans tak ordentligt heller, faktiskt. De har inte lagat hans tak heller, faktiskt. För det hade ju regnat då. Som sagt, det hade ju regnat där. Och gubbarna hade varit och fixat någonting med taket där men det var inte något bra. Nu kommer han få en, en faktura också, de hade rivit hans ruttna veranda. Men jag säger att de här, det de gjorde på taket det var inte bra. Utan det regnade, det regnade in, i alla fall i köket nu fast det, hade, fast det var åtgärdat på, på taket så de har, de har lurat honom. Helt enkelt. Och här håller vi oss på kanten utav vägen faktiskt. Jag missade en bil här också men jag kan inte höra den när det är så mycket musik i lurarna här. Så det var den som passerade mikrofonen för en Jag kan inte höra den när jag har kaslurarna in i öronen här med hög musik. Då hörs inte den helt enkelt. Och här är vägen mycket farlig, kempovägen är blanka, jag måste verkligen hålla mig på på kanten här också faktiskt. Jag måste gå väldigt försiktigt här nu. Det kanske inte finns någon kant att gå på men då får vi då försöka ta oss upp i skogen istället här. Faktiskt. Det finns en risk nu att det inte finns någon kant att gå på samtidigt som det lutar kraftigt här. Det som är på, utanför vägen är inte något farligt isigt här. Så jag tror att jag kommer att gå nu bort från den här vägen. Och ta mig helt enkelt över den farliga vägen. Och ta mig upp i skogen istället. Jag kommer gå en liten annorlunda väg här nu för att den här vägen är farlig och jag ramlade omkull en gång också här. Det gjorde jäkligt ont kan jag säga. Vi kan ta oss upp på det som kallas för skoter, skotervägen helt enkelt. Det bra på om det finns någon kant att gå på här för att det är lite rösketalt måste jag säga också faktiskt. Och här ser vi då grävlingsberget där uppe med mobilmasten. Och här är vägen väldigt hal och farlig. kan man ju säga, det är ingen som sanda nämligen här. Det bästa är att man tar oss bort från den här farliga, hala vägen. Och sen på sidan här så är det inte något halt alls. Så jag tror att jag avviker från vägen bra på det. Hur den ser ut. Vi Ska se här. Jag tror att det går bort ifrån Kempa vägen helt enkelt för nere, den är farligt hårt, det är isigt här i vägen helt enkelt. Ja. Och här är det inte alls lika halt. Så så går vi den här vägen här istället. Nu slipper tänka på en massa snö och is. Går vi genom skogen här så kommer vi fram på eldjursspåret också lite grann här och passerar utanför skolan där. Jag vill inte gå på den isiga farliga vägen. Här finns ingen is eller någonting faktiskt här. Här kom man fram på eljusspåret el då. Man körde sönder den här vägen i samband med en gallring förra sommaren tror jag det var. Det var. Men man, man återställde allting sen så det, det blev bra. Jag hade lite kontakt med Jenny tror jag som ansvarig för Sveaskog eh, långsyttan Eventuella skador återställs senare och gjorde, de gjorde det också. Och här kommer vi fram till elljusspåret och vi har lämnat den farliga hala isiga Kempovägen helt enkelt. Jag vill inte fortsätta på den här sista biten faktiskt, den ser rätt farlig ut. Lite mörkt också med solglasögon är det ju. Vi kommer fram nu till eljusspåret här då. Där brukar jag, brukar jag för det mesta vara ensam. Det är inte ofta man möter någon som flåsar. På det märsa så var det mer människor som flåsade omkring. Valsaskogens spåret där till exempel och På andra ställen där så var det många som flåsade. Det var en brud till exempel som flåsade omkring i en backe en gång där för att träna lår, lårmuskler och grejer. Men det blir alla bilar som polerar upp de här vatten, de här vatten eller is, isbelagda vattenytorna. Så det blir så jäkla halt helt enkelt. Om man ser jul, julspåren polerar upp, så det blir som en blank yta. Och här kan man se då svia skog helt enkelt. Så jag ska också märka här. Här har man kört sönder och grejer, men man återställde det sen. Man var inne och gallrade här en sommar. Men sen återställde man helt enkelt. Här är det eljusspår spår det här. Och här kan också vara lite i sig, Men vi får gå på sidan här och komma fram nu. Eh, på sidan om. Jons på skolan och vi kan se fotbollsplan också där. Man spelar alltså fotboll i division 6 här uppe. Så det är inte speciellt. Det är inte speciellt. Jag ska trycka på en ljudet. Jag tryckte på ljuden Ja, det försvann. Äh. Där har Snurren gjort en kaj också. Vi går på sidan här om eljusspåret, här, för det är lite halt här också nämligen. Och här är det mörkt också, väldigt kallt. Egentligen borde det vara fullt med snö och 20 grader kallt, men det kommer det också. Ja, här kan man ju fortsätta in i skogen här, norr om långsjötan, Men det ska vi inte göra. Sitter man bara inne och inne och inne så stelnar man ju till också väldigt mycket kraftigt. Det finns motionsspår här norr om. Men vi kom runt i alla fall, vi var ju nästan framme. Ja vi var en bit mot Mose och Lisa bara. Så kom vi runt där och laggade och sånt här Men viss besvär. Och även här är det lite isigt också måste jag säga faktiskt. Det mörkt också när man har solglasögon på sig. Och jag kan inte springa heller, jag kan ju bara halta fram. När man går så här och håller låda alldeles för sig själv. Ja, nu vänder man mig norrut då så får man motvinden rakt i, i trynet här. Och så nu går jag med nu med vinden i ryggen istället. Det är en viss skillnad måste jag säga. Så fort man vänder sig om här så får man ju då den hårda vinden mot sig, eller ja det är i alla fall lite motvind. Men nu är det medvind istället. Nästan bättre att det kom ett snötäcke sen på vägen istället. Istället för den där farliga isen. Så det var ingen bensprattel än så länge i alla fall faktiskt. Jag har inte... Halka till någonstans egentligen, men man är ju alltid lite spänd för det där. Så vi är i sporthallen här. Som, den ena sporthallen ska ju kopplas då till fjärrvärmen här, tackar vi för idag.